Doi pietoni cu un știrb, doar doi dinți și un chel mărunțel, păr, două fire, se bătură seară în neștire, fiindcă au găsit pe jos un pachet nu prea voluminos, pierdut de vreun neglijent, zărindu în același moment, fiecare, hapsând, se dori stăpân Pugilat, crâncen disputat Și terminat La egalitate Rezultate Știrbul, mă minte, aminte Fără niciun ninte Iar chelul, fără păr Pleșuv ca un măr cei doi consimțirea apoi să împartă prada Încheiind sfada După suferințe și umilinți Știrbul se alese cu o perie de dinți Și chelul nota bine cu pieptene Tâlcul nu-i un secret ne batem fără să știm concret ce e în pachet.